<تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مرسلنا جرمی ابراہیم علیہ الصلات والسلام داغه داغه سره دراغلو مل مانو چې کومه پرشتي دا غي بیان شو ابتدا کې هو ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا هغه پرشتو زيره ورکو د بچي باره کې چلا بتاله بچي درکې ځای احسان علیه الصلاۃ والسلام او بیا خبر اترو دوران کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د پرشتونو تپوسو مګو چې کله د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مغیر ختم شو زیر مولا ورکو نبویته تپوسو کو چې ما خطبو کو مې هل مرسلون تاسوسه لته غسل وی مامل ده هغه مقصود اصلی تاسوسه ده چې تاسو غلي شي وي اے پرشتو اے لېګلو شو اصل مقصود تاسوسه ده سره غلي نو پرشتو وی قالو اوه پرشتو ان ارسلنا الى قوم مجرمين مونږ رالې غلي شيو داسې او قوم دا شیاغم مجرمان دی مجرمان دی للوت علیه السلام کوم دی چې دی که غط مرزو نو کفر سرسر پا دی که دا لکان و نخپل شهوات او دا غی نخپل تکازی برا برول دا پا دی که یولوی مرزو دا دی نمخ که دا کار چانو کن نو پرشتو و تاوی چی من خواغی ترا لیکلی شوید پار د عذاب اِلِنُورْسِل عَلَیھِم حِجَارَتًا مِّن تِين دیدہ پارا چې مونږه اوره غلی ګو پدی باندې کانی مَنْتِنِن اې مطبوخاتن پې نار چور کې آغا پاخ گلی شو یانې کلک کانی مسومتن عند ربک او نشاندار دی پدی باندې نوم لګلی شو د عند ربک په نس دربستا یعنی په علم دربستا کې انم پیلی کلی شو دی او دا د دې چې دا parallel المسلمی مصریفین ابراهیم استاد رب نسباندی دا پر د مصریفینو دی چې کوم تجاوز کړي د پهلو د الله تعالی نو حدودو د الله تعالی حدود هغه د هر انسان خپل شهادت د مخالف جنس نه برابر کی زلانه تعالی غل پیدا کړی ودې دا غلار پریښو دي الله کانو نه بي خپل شهادت برابر او زم د دې چې الله تعالی انسان وحدانیت ل پیدا کړي وا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعرفون الله بيجني او دې هغه کوفر کې مبتلا او شرک کې مبتلاو نظام مسرف کوم متجاوز کوم الله جل جلاله دا حدود نه دي هغه تجاوز کړو نو بہرحال دا قانی څنګه خود برن په نوم لیکلی شو بعض مفاسرین لیکلي اواز لیکلی دی مجمع البحوث والا تفسیر وسید چلایه عالمکن ہوا الا الله لا يعلمکن ود لا يعلمکن ها الا الله د دې حقیقت باندې نه پويږي مگر صرف الله جل جلاله ته پددا دا چې دا قانی دسو بہرحال دا کانی په در په الله تعالی بدی با باندې اگر اورو لی او پدی سرا الله جل جلال هودي تبا کړو ابراہیم علی السلام ته چدا دا, دا خبرو و قلان او کلام یو سورۃ یوهد کې راځي یو جات دل نه افق او ملود ابراہیم علی السلام دیسره لک تکرار وکو چیر دا عذاب نکړې شي خو بهر حل ا ابراہیم علی السلام برکه الله پرمای چې الحلیم من او احم نیب حلیم سره ډیر صبرناک ترکه انتقام جل انتقام پکینو جلته سره انتقام غسل الله تعالی اه کون کیو رجوع کون کیو او بهر حال پرشتو وتو ایبراهيم علی السلام داوی دي خبره نه واول د هر خبره نه واول دا دا الله په صله دودی تراغله چې د دې عذاب واپس شي نانی شي کړه دا دا الله په صله دودی تراغله او دا داسې عذااب د چې دا په اس شان د واپس کېدونونه دی اوبر د انالله ددې واپسینی شته دا په اس شان باندې هغه نه واپس کېږي بار حال پرشتې د ابراهیم السلام د سلام نه بیالوله صلات د سلام خواته رالی او چې رالی نو خپ شو سې انتي تنګه شو دکه چې کله رالی نو دا انسانانو په شکل باندې نو بهر کوم دا دی سرکش کوم و خکولی انسانانو د لکانو په شکل باندې بی نو کوم اغا خپل سرکشی خودلا اغا خپل چلنی که منده والی دی لوت علیه السلام دو سلام کور تربت منده والی دا خوالکان را غلی دی راش اغا خپل شهوات بدی برابرو الله برمایی دی دی نمخ د دا کاش پایش که دی مبتلاو لوت علیه السلام دی منکل چکورا دا کوم دا لونه چی دی دا زمان داستاسو دا پارا پاکیزه شده دا اللہ نوی ریگی از ما دا ملمانو بارا که ما تاسو کې کرد تاستو انسان نیش دا و بارحال دیوی زمانگا جینکو سر کار نیش دا تا تا خپتا دا چه زمانگ کم مطلب ده او مقصد ده باگه بانده تا خو پوئی و بارحال پرشتیم پوئی شد پرشتو و تاوئی چه تا ما پریشانه کی دیمانگ تا نیشی را رسده ب خلق د شپې بوزاجي کوم مسلمانان دي او بهر حال شته موږ غوړي صرف خزا غبي شته او سار دوران کې به دي هلاكي نو بهر حال الله جل جلاله پروي پاخرج نمن كان فيها من المؤمنين مونږ راو با سلاغ څوک چې په دې کېو د مؤمنان او تفسيره ایسر تفاسير لیکلي یار لسکسانو چالي کلي د لوت علي السلام او بس داغت بلونه پیغمبر طول امر میند کری امردان دالا او حدایت دالالا اس کے دن یوم نرے مسلمان شو قیامت پر از برایشی یوم امتی بیو سر چا سر با دو امتیانی او چا سر با ددین الکسی ویو چا سر به پورا عالمی ڈیل ویل ویڈالی وی ناللہ پرمائی فاخراجنا من کانا فی ها من المومنین منگروبا صلاح او صبح شو پده کلی کے دا اکلی کم زیدی خبر مشهور اردن مشهور دی دا اردن عاد غازب عربی او توې زف عربی چې کوم فلسطین دی لري مسلمانانو موجوده وه سریو غزه پټي او توې زف عربی او زف عربی از پریشر کې دا اردن او د دې د دې مس کې د اردن اردن د ناراضي اخري کناري سره راضي فلسطین سره لګیدل د غلا دی ندی باندی اللہ جلال ہو داغا کسان تے اللہ تعالی رو بس مسلمان جیواتی روو دی پا اللہ وجدنا فیها غیر بیتی من المسلمین منگا پدی کی اونمونتو زمنگا پرشتو پدی کی اونمونتو چونکہ وجد وجدان دارستو در تفشیش نئی ندی وجدنا بازو بیلی پا وجدنا اے وجد ملائکتو نا زمنگا پرشتو پدی کی اونمونتو علاوه د یو کورنۍ مسلمان جدلوت الاسلام کورنۍ او پیغمبر او داخلو نه وي د دین علاوه بکی نور مسلمانانو نو. علاوه د دین مګو بس لاو ته ویلو سار کې او با سرچاته مګورې تاخذ اوتی او بس شاته او کتل دیلم یو غربټ راغې وترکنا فیا ایت للذین یخافون العذاب الللیم علاوه مون پرې خو د فیا په دې کې لیکي ایتن یو نخا یو علامه دی عبرت لِلَّذِينَا دَا پَرْدَا کَسَانُ وِيَ خَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِیمِ چه اغیره گی دَا عَذَابَ دَرْدَنَاکِنَ نو اللہ سوگلو دده کلی دا و دده کلی د لاندې نو چتگلو او دا برن راول ٹکلنو پاسنه ترپی ولی لان نیک و لان لاندې ترپی ولی بان نیک او دوم په پا تیزه سرکت رالو ځګه د اوس به مردار ویل کې بهر میت اوس په نړیو کومر کول شي بهر میت ورک نو هغه زې تقریبا په سو نو په ټکد دلې سډیر کتد دلې کافي کتد 100 په تیار سورچره اوای کې تکې تورې بولاړي اوای کیس یو حیوان نه پاتې کی خبر ده انداله تر اوسه پورې غا الله جل جلالو کاني پمرو ورو دسمه کلان نیم کلو خبر ده انداله کنا مختلف اعزابو نبري باندې را تګری دا چې کوم مرزو دا خطرناک مرض دی دا پدې کې موجود کفر سرسر نه ورو کومو کې ما کفر موجود و د دې کفر سره دا خطرناک جوړ خبردان دا د لکانو د بيماري بګیو الله پدې باندې اجازه په در په بی بیا کانی ورو ورو پکانی باندې هر سړی نو مل کې الله تعالی پرمایو ترکنا فيها آیه تن مون پره خو دا پدې کې یو نه لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ لَا فَرَدَاکَسَنُ چيريګ دعذاب دردناک او فِيمُوسَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ الله پرمای په واقعنه موسی عليه السلام کې یو لویه عبرت پرې غره إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ چېوله ګمون پرعون د پخکاره دلیل سره نخکاره دلیل اېزرتفاسیر لکلي نخکاره دلیل چې یو د عصاوه او یو د او دو آنسا دادا واضح حجتو سلطانی موبین که چه باقور زولینو بلوی خامار نورش قبر دران درگن پر اون زیادت یرم داگی نوا زکا آگی پزلو نوباندی با داگی یر اپرد دوا چه همسا باقور زولینو با خامار دوشو سلطان تاقت تا دیلکی کوت تا آگی بلکل داگی پزلو نوباندی بسو گولا غلبا بولا. اتولا بی روک د خپل روکن سره روکن نمورد لشکر دی او خپل لخکر سر آوار دو خبریون ملد تدا روکن دشیه مثلا دا داده بیلڈنگ ارکان دی بورجی راپو چی د باچا ارکانی نو الله پرمائی سره د خپل ارکان وارد دو. و وارده او دووی ساحر نو مجنون موسیٰ اسلام السلام دی. یا مجنون دی نبس بازو وی ساہر دی دا دپارا آو دپارا تفصیل بازو وی ساہر دی او بازو وی مجنون دی اللہ ماسو یتیت کان کی لکلی بازو هم قالو ساہر بازو وی ساہر دی او بازو وی مجنون دی لی الله اللہ الله گڑو اللہو یای کم لیو عبرت دیر عبرت اندی ہوئے سو غٹ غٹ پران سم رزورو لگو موسیٰ علیہ السلام سکی ناکام کی سمرا جادوګرانه راجه مګ او جلال سوو خپل نو جادوګرانو او راجه ما غکل داوتو هه موسی عليه السلام ورکه مسلمانان کاري کو خبره موسی عليه السلام چلے پران سمرا ما شمان قتل کش موسی عليه السلام قتلش الله جل جلاله موسی عليه السلام داغه په کور کې را لوي خبره انده سمرا ایبره تو او سبوت هغه سبب دی سند توره ساب بندی کی د حالاقت سبب دی او د دشمن کور تګوره د حالاقت سبب دی الله دله مثال اسلام د حالاقت په اساب و کې وپ کا مسله دا اصاب زمونږ پنسبان دی کې ننتای ج نشته او د اللله حکم دمونکې کوو خبردل او بری ک سشته دی نه د دی نه کوون ک سوک دی د الله جلله جلالص اومونږ په مقلب ی امتحان س ک نه او الله و کو اوس دایی ک شپشته و اللہ وی دوائی کوئے خوابت دانتا دا لگنہ سنتی دوائی نبیل اسلام پرمائی داؤ مرضا داؤ دوائی کوئے دکا دا هر مرض دا پارسده دوائی دا دوائی دوائی دو مرض را موافق شی و دا اللہ پا حکم بانی بیا شي خوش شی خوشی. تو بارحال دیر عبرتو نید دی موسیٰ علیہ السلام پرواکی ایک سو بیس زیونو کی قرآن کی زکر شیو اللہ تا دے دې سورتهونه کې اکثر طور الله جل جلال جلاله دې کې تقریبا 15 واقعیات ذکر کی او دی کې مقصد دا وی چې الله جل د مکی سورتهونه دې په دې کې د آخري سپارو کې اکثر مکري دی دې کې اهل مکه او تعالی الله تعالی واقعیات ښکارا کوي په دې کې غړ غړ سبقونه خبردار تعالی یو غړ سبق پرې 15 واقعیاتو کې را روان ان شاء الله په کې یو غړ سبب دی چې الله چې سره یې غن اقامه کوي ینه ګوره هر واقعه کې موسی عليه السلام یو وازله و برچ او مونته موسی عليه السلام ترون الک واقعه د لوط عليه السلام بیان شوم کمزوري او خپل ملمانه وجه الله و سره نو اخیری انجام ده چا بهتر شه لوط عليه السلام دا یو سبق او دویم سبق چې کم د الله نا پرمانه یې دنیا ټول اسباب او اثر شی اخیری ناکام کیږي ینه ګوره دې پینځو واقعات دو نن تیر شو اوگور پرعون تا عرص و سرو اوگور دلوت علیہ سلام کوم تار عرص و کمی د غی مقدر تا پیسل دا تا دی واقعات دا سبق دے اول دا دیں چه اللہ جللہ جلال ہو اس سک نشی آجیزہ کولے اللہ سک آجیزہ کولے نشی اول دا دی واقعات تو غٹ مقصد سلورا مغداوی چه خفل عمال کیا سک دو یو دلوت علی السلام دل شو یو د نور عمل د غیب شانتی نتیجه دا او کده دی په شانتی دی یو مصالح صلوات و سلام او او دی او یو ترپته پیروان دی نو بس ګره که عمل د غیب شانتی دی پیروان نو ناخری نتیجه باغي او کده مصالح صلوات و سلام د غیب شانتی د الله تعالی د پیغمبر تعالی ناخری بیا نجاتي اگر چې سر کی کمزوری په اخری بیا سی یو نجاتي نخپل اعمال لغه په نور باندې سګي کی کیاس کولبل دا چچليږي د الله تعالی اسباب کته سمرم را جمع کی نو چې کله الله د رحمان بابا موي چې الله د سرامل نبی رحمانه کله خر د سروي تنه اې اسباب دي سپردي تر سو پر چې الله جل جلال هوت تاسو نه کړي توجه او خيري سبق دا چې د پیغمبر په ذمہ باندې مهنت وی دانی جیو مسلمان کیه دو مسلمان کیه دری مسلمان سمرا جه مسلمانان شو مسلمان شو پیغمبر بزمه باننی مهنن بار اللہ طول واقعات و اخلاصم دا اللہ فرمائی فتولا برکنه وقال صاحر و نو مجنون اللہ فرمائی فأخذناه فأخذناه اللہ منگو نیسو كورا نور اللہ ذکر یو يو نفتا چه دلتا اللہ داغا نوری خبری ذکر نکل و دا فا ارادا دا علماء تا فتا چه دا فا اولی رادا اللہ تلائی شرقی پا سبب د الله پیغمبر ته داس سپک القابات استعمالو اگر چلوې نور جرمونه مو خدای ری جرمونه لپاره دې په سبب موږ اونیسو وجنو د له لخر مونیسو تول مونیسل پنا بدن هم فلم الله موږ دیو غرزل پاس سمندر کې و هو عملی او حال د دې دا پیرون ملامت او بل ځان ملامت کوو هغه ټیم کې وي امن تنه لا اله الا الذي امنت به ځان ته سوي خو بیا هم کې خو دا چکلو بوره او پاور کلډوبیک او بیا پوه شي چې پوه څومله ور چلل د سیوی میمننوله په غزات چې هغه سره شریک نشته په اسرائیل او په ایمان نوله او بیا هغه ټایم کې ایمان نه قبلي ته حالت د غرغری او د حالت د مجبورۍ د مجبورۍ په حالت کې ایمان نه قبليږي په حالت د اختیار کې ایمان قبليږي حالله ابرا ملی سه دو سلام پمه خ بکم ص د حالت ستاسوو س د مقصود داصلې ستاسو و هل مور سلو لګلو شو قاللووي پرشیل نه اوورله یقین منګلیګلی شوي الهقومې مجرمی نه یوقوم جورم کوون کتهلی نورسی لالی د پاره چولي کوی باندې لګوره پرشتوي چولي مانا دا شو چې دکانې هغوی سره ی لې سر لسه کوو د باران شکلو، او یو یو لذي سرلس کاو را باغاو لينور سل عليهم دي د پار چولي کو دوی باندې هي جارت نه کاني پا هکلي شوي حقيقه ته الله ته معلوم دي مسوامه نشاندار علامت زد شوي اند رب کا پنځ درب صاحب باندې ابراهيم عليه السلام للمسری پینا دا دا مشرکانو دا تجاوز کونکو دا خدود دا اللانا فا خرجنا اللاوی منگ راو باسل مناسو کانا چو پیا پدیکلی که پدیکلو دا لوت علیه السلام که من المو منین دا مو منانو نا فما وجدنا اللاوی منگ اونمونتو ینی زمانگ پریشتو نمونتو یا اللاوی منگ تا نو مالو ما علم رجال تعلم یو شي نه اد الله په علم کې اد سره یينا نو معنا دا شو چې د سره په کې د لوط علی د قران نه مسلمان د سره ونه نو فما وجنا الله مونته نو معلوم یې نه نو چې زموږ کې نو د سره نو یا فما وجنا مونږه مونته یې نه زموږ پریشتو مونته فيه پکلي کې غیر ابيتن علاوه د یو قران نه چې قران د لوط علی منال <سؤال> مسلمین د مسلمانانو نا وترقنا الله ایمه پرهاو دا بیا په دې کې لیکي کی آیت نیوانه هداه برات لِلذین د پردا کسانو یا خافون العذاب الالم چری کې د عذاب درتناکنا و پی موسی الله پرم ایمه پرهدا په واکېد موسی علی السلام کی باغې کې مونږه عبرت پرې کې دی او وی علامه عبرت اید باغ وقت کی ارسلنا ہو جی اللہ وی منگولی گدتا دی فیرون تا الی اید باغ وقت کی ارسلنا ہو جی اللہ وی منگولی گدل را ینی موسیٰ علیہ السلام لرا الی فیرون فط وللا پسوانی تو فرانه اراز وک به رکني سره دا لخر خپلنا وقاله وې و صاحبرند صاحبر دی او مجنون اوله ونه دي یعنی باجو صاحبر دی او باجو ویلې ونه فاخرناهو اللاوی مونیسده لرا و جنودهو لغ کرده لرا فنبلناهو اللاوی پس مونگو ورزوده لرا پلیم پا سمندر که بحر کنزم گرید سی بحر احمر و توی و هو آوده جره ملیمون ملامت که اون که اخپل زان لرا چه دا میسه اگر طول میم حلاک پلو زان میمسه گو حلاک اون ملامت دیا پتیم کنگی بیٹیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وعلام التقي المستضعف صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب للنعمه صلى الله عليه وسلم الله سن الله Hmm.